Катерина вперше роздивилася записник уже після загибелі чоловіка. Так от, вона сказала, що серед сірих їжачків та коричневих плям мій образ дуже вирізнявся. Віктор уявляв мене, як яскраво зелений колір у срібну смугу. Тут дівчина почала схлипувати, а її співрозмовник налив собі трохи випити, щоб глибше вникнути в кольори та образи. Катерина здогадалася, що за Діана ховається під зелено-срібною маскою, і зателефонувала мені. Сказала, що я певно добра жінка, тільки життя в мене не склалося. А я не стала заперечувати. Нащо їй знати, що з Вітею я була найщасливішою жінкою у світі. Діана потягнулася було по горілку, але зупинила рух на півшляху. "Тобі зле?" запитав Максим. Годі мені. Я вже така, як тобі треба, спробувала пожартувати дівчина. Я тобі і так наговорила купу дурниць. Не має значення, ким був мій коханець. Головне, я його любила і досі люблю, а його вже немає. Діана сліпим поглядом вперлася у простір між столиками і замислилася. Вигляд в неї був, як у дитини, що загубилася. Максиму стало шкода її. Не знаю, як тебе й розрадити, зізнався він. Мабуть, тобі ніщо зараз не допоможе. Треба перестраждати і жити далі. Але з ким? Немов себе саму запитала дівчина, а через мить сказала твердо. Годі, годі про це. Якщо ми вже зустрілися, розкажи про свою непутящу дружину. Де вона вештається, вже півроку мені не пише. Максим ніби не знав, що змушений буде розповідати про риту. На його обличчі з'явився вираз розгубленості. «А вона тобі писала?» – здивувався Максим. «Ми нібито досі подруги», – пояснила Діана. «І що ж вона писала?» Він намагався щось зрозуміти. Дівчина пхикнула. «Подругам завжди є про що потеревеніти». Вони листувалися регулярно, щомісяця. Вдома Діана зберігала охайну пачку листів, які можна було читати як енциклопедію життя країн Західної Європи. Грита писала багато та цікаво, але майже ніколи не торкалася особистого. В останніх листах і зовсім не згадувала чоловіка. «Не розумію, як ти відпустив її так далеко і так надовго». Діана пильно подивилася на співрозмовника. Ви ж так любили один одного, усі вмирали від заздрощів. Вам треба було народити купу дітей і порадувати бабусь, а вигадали стажування. Діана безсило замовкла. У голові голи джемелі, у серці заворушилася образа за подругу і за своє невдале кохання. Промайнула несподівана, але доречна думка. А що було б, якби тоді Максим покохав її? Вона була впевнена, що усім було б краще. Дівчина зітхнула. Максим подивився на неї так, немов прочитав її думки. «Ти не все знаєш, Діано. Ми з Ритою розлучилися чотири місяці тому. Якось буденно вимовив Макс». Вимовив так, ніби для нього це втратило сенс, ніби він цілком згоден і примирився з фактом свого розлучення. Ніби все сталося так давно, що залишилися бліді спогади. Діана одразу ж згадала безконечні розмови з подругою про Максима. Рита ділилася майже усім, а Діана ловила кожне слово. уві сні уявляла себе на місці подруги. На весіллі вона бачила щасливі очі молодят і відчувала флюїди, бажання, що вони їх випромінювали. Одного разу вночі Діана почула голос рити. Подруга крізь сльози розповідала, що зробила аборт. Так було треба, бо вони мали закінчити навчання та зробити кар'єру. Грошей у молодої родини було мало. Діана тоді поспівчувала подрузі, але висловила думку, що їй бідніші люди. Вона й сама тоді жила в гуртожитку і перебивалася випадковими підробітками. Життя у власній квартирі з меблями, телевізором та відео було для неї недосяжним раєм. А потім рай розвалився разом із ритиним від'їздом до Лондона на стажування. Є такий різновид кохання, що потребує присутності предмету свого почуття. А взагалі, листування більше підходить для пар, що прожили разом усе життя, і їм більше нічого не потрібно. А коли тіло вимагає постійного тепла, стосунки на відстані приречені. «Про що ти думаєш?» – мов із дурману долинув до неї голос Максима. «Чому так?» Для Максима відповідь була очевидною. Тому, моя дівчинко, що у нас різні шляхи. Рита завжди хворіла за кордоном, а мене цілком влаштовує наша бідна ненька Україна. Вона може жити у холодній квартирці без опалення та води, пити остогидлий чай і заспокоюватися майбутньою стрімкою кар'єрою. А мені не зрозуміло, чому я маю покидати своє місце роботи, житло, увесь мій побут і ставати емігрантом. Може, я й не дуже поважна людина, але ж і не порожнє місце. Усе скінчилося саме собою. Максим випустив, що його дружина приїхала розлучатися не сама, а з новим супутником життя, теж емігрантом. Все вийшло не так, як ми сподівалися, промовила Діана сумно. Але Максим не потребував співчуття. Його музик вже активно працював у іншому напрямку. «Все це ліричні відступи, Діанко», – запевнив він. «У мене запитання не для протоколу. Скажи, будь ласка, звідки ти знаєш, що твого Віктора застрелили?» «Навіщо це тобі?» – дінило запитала дівчина. «Хочу дещо з'ясувати для себе особисто».